Rauhaa kaikille Shalom ja tervetuloa ja hyvää suomalaisittain sanottuna äitien päivää. Monta hienoa asiaa limittettynä rinnakkain. Ja meillä on myöskin lähetyspäivä ja vieraana lähetyssarna Ritvan Valajunen. tervetuloa me täällä torstai-iltana saatiin ensi. makua juhlista. Ja oikeastaan meillä on vielä sellainenkin juhla, että meillä on kahvitarjoilu ja ja tuota voisinpa sanoa se nyt teille oikeastaan niin ihan heti, ettei tarvitse jännittää niin kauan niin kahvitarjoilu sitten kaikille tervetuloa se on Maijan syntteri kahvit. Ottakaa ilolla sitten vastaan. Mutta me aloitamme tämän lähetys Tapahtuman Jeesuksen nimessä, koska tässä ihanassa nimessä me haluamme kokoontua. Tehdään semmoinen poikkeus tällaiseen normaaliin kokousrutiiniin, että onko täällä muuten velijä paljon paikalla? Kyllä täällä on. Tulkaapas kaikki veljet tähän lavalle. Ottakaa laulukirjakin mukaan. Nyt meillä ei ole kuorohdituksia ollut, mutta nyt kokeillaan, mitä velistä lähtee. Ja me teemme sillä tavalla, että me haluamme laulaa nyt sitten sisarille ja äideille laulun. Otetaan laulu meille ja kolme.